Виговський сидів на коні посеред табору, навколо нього була старшина. Усі були в дорогих кармазинах, шапках, з другою зброєю. Над ними майоріли полкові козацькі знамена. Розвивався на вітрі гетьманський бунчук. Кажеш, пане полковнику, давав пушкар клятву, не дивлячись не на немерече, запитав Виговський. Він відразу зрозумів, до чого йде справа. Немирич лише руками розвів. Отаке міцне слово у правдомовця. Що ж він сам собі вибрав долю? Шкода лише, що горілки стільки навезли до табору. Думали, ми руку будемо пити, сказав хтось із полковників. Горілкою гостей почастуємо. Слухай мій наказ, твердо мов гетьман. Зустрінемо гостей, як належиться, та в бій не вступати. Відійдемо. Нехай думають, що ми злякаємося і втікаємо. Обоз залишити дейнекам, нехай потішиться. Коли я дам наказ, ударимо разом з татарами, щоб розгромити це кодло раз і назавжди. Отож, панове полковники, ідіть по своїх полках, приготуватися гармашам. Табір гетьманський зарухався, заметушився. Супротивники їхні вже йшли в атаку, б'ючи з гармат та підбадьорюючи себе бойовими криками. Ми перли на табір як лавина. Звичайно, ми з побратимами все бачили і знали про план гетьмана. У нас був свій план. Якщо все піде добре, то господар ще сьогодні покличе нас додому. Ми з почестями війдемо в пекло, та й не просто, а вже в такому званні, що всі чортихи будуть нашими». Гетьман махнув булавою, і тут же гавкнули по черзі всі військові гармати. Кулі гарматні впали просто в юрбу дейнек і запорожців, сіючи по землі тіла. Вони падали або трупами, або каліками, обливаючи кров'ю землю та розкидаючи розшматовані тіла і кінцівки. Залп нікого не спинив, повстанці бігли далі. Козаки гетьмана дали ще один залп, а тоді, покинувши все, побігли з табору. Між полтавцями почувся переможний рев вже бачили свою перемогу. Вони ще з більшим завзяттям бігли до козацького табору. Кіннота на чолі з іскрою кинулася за втікачами, запроси відстали. А дейнеки, добігши до табору, кинулися до наметів старшини, до діжок із горілкою і почали грабувати обоз. У війську утворилося замішання. Воно розділилося. Дейнеки, побачивши гроші і горілку, залишені гетьманом, покидали свої колеї і забули про бій, вважаючи його вже виграним. Тікаючи, козаки розвернулися, наїжачилися списами, дали залп із мушкетів по полтавцях, що переслідували їх. Вони палили з такою густотою, що поле тут же вкрилося кінськими та козацькими трупами. Іскра побачив, у яку вони втрапили пастку і почав відходити. Кулі летіли навколо його голови, косячи по братиме умов косою. Гетьманцям прийшла підмога, і вони рушили в контратаку. А із околинного байраку вже вихором і з дикими криками летіли татари. Пушкар літав конем по полю, Намагаючись приготувати військо до оборони, проте марно. Він кричав до хрипоти, та його вже ніхто не слухав. Запорожці з полтавцями сяк так вишикувалися, а Дейнеки, побачивши, яка хмара на них суне, покидали зброю, діжки з горілкою і кинулися в ростіч. Кіннота налетіла на них, мов хурделиця. Козаки збили їх докупи, почали рубати шаблями немилосердно. Повстанці падали порубані, коні топтали їхні тіла. За короткий час поле перед Полтавою перетворилося на цвинтар. Кров так щедро полила землю, аж калюжі стояли. Ми не стали чекати, доки нас порубають козаки чи спіймають на аркан татари. Аби нарубати більше козацьких голів, я домовився з побратимами, що перевдягнемося на татар і разом із ними будемо вбивати пушкарівців. Навіть одяг татарський собі поховали. Мої побратими так і зробили, кинувшись разом з ординцями і критками «Алла, Алла» на запорожців, я оцінив ситуацію по-іншому перевдягнувшись у затязця, кинувся добивати дайник. От це була для мене робота. Скільки їх добив того дня, скількох порізав, руки мої по лікті були в християнській крові. І тут я побачив пушкаря, що гасав по бойовищу, махаючи шаблею. Він ще хотів щось зробити, якось виправити ситуацію. Миттю все прикинувши, я кинувся вперед, підхопивши списа. По дорозі підбіг до здорового козака, якого завербував ще скоріше. Бери списа, а я візьму на себе охорону. Козак послухався, взяв. Ми разом підійшли до пушкаря, і я відстав. Вбивати козаків приємно та ще приємніше, коли вони вбивають один одного. Ми рушили крізь цю бійню, обминаючи шаблі до пушкаря. Я прикривав убивцю. Козак вдарив полковника, пробиваючи кольчугу. Пушкар застогнав, гепнувся із коня. Він заклинався власною кров'ю. Козак одним махом вкоротив йому муку, відтявши голову. Насади її на спис і віднеси гетьману. Він тобі дасть шапку грошей за це. Тут же порадив я козакові, він надиво послухався. Несучи великі втрати, іскра з барабашем відбивалася від затясців і татар. Мої побратими в татарських кожухах та хутряних шапках рубалися із запорозцями люто, здолавши декількох. Далі вони запримітили Кирика Пушкаренка полковникового сина. Не тратячи часу, лихо з бідою тут же кинулися на юнака. Біда вправно змотав аркан, почав розкручувати його, не тратячи за свою жертву. Кирик відбивався від кількох татар шаблею, аж тут аркан упав на його голову. Біда сильним ривком стягнув його з коня, почав волочити по землі в бік корчів, там вони вирішили замордувати хлопця. Та їм не пощастило. Залишки запорожців та полтавців на чолі з Іскрою та Барабашем кинулися на пролом. Цей прорив був їхньою останньою нагодою на порятунок. Іскра побачив, що сталося із сином пушкаря, і кинувся йому на виручку, пробиваючись повстатар. Він рубав їх, розкидував, ніби поранений вепер мисливських собак. Тоді, догнав біду й одним махом, перерубав аркан шаблею. Іскра спритно підхопив хлопця і закинув собі в сідло. Лихо вистрелив за ним із пістолів, ніби й поранив іскру. Їм вдалося відбитися і відірватися від погоні. Тим часом я грабував Полтаву. Вона горіла ясним полум'ям, що тягнулося ледь не до синього неба. Там чулися пекельні крики конаючих, жіночі голосіння, дитячий плач. Багато хто тоді з мешканців міста потрапив під гарячу руку, багато кого пов'язали татари і погнали в Крим. Так місто платило за свою непокору гетьманові. Я ганяв по цілому місту, шукаючи собі наступної жертви. У руках моїх був ніж, у кишенях – Дзеленчало золото. Я раз у раз звертався до господаря, виймаючи ніж із чергового покійника. Ну що, тепер ти задоволений? Скажи господарю, чи достатньо християн я вже порізав? Він якийсь час мовчав, а тоді мовив.